Втората идея за размишление изкуството на намерението според толтеките. Според толтеките намерението е сила, която си има душа. И тази душа олавя, има способност да олавя замисълът на живота. Който е осъзнал намерението си, той озарява себе си и своя път. Значи, тук не говорим за желание, думата намерение е много дълбока. Учителя казва намерение означава да намериш, не да търсиш. Ти си търсил. Намерението означава просто да намериш. Знаел си какво да търсиш и затова си намерил, имал си правилното намерение. Намерението е създадено за да за възпремане на реалността. Той е първичен елемент, а желанието е вторичен. Намерението произлиза от отношението на човека към истината, а желанието от отношението на човека към света. Значи намерението е отношение към истината, желанието е отношение към света. Чрез желанията животът се проваля. Чрез намерението животът се превръща в един вечен възход, вечен възход. Пред толтеките намерението осъществява чистото и истинското възприятие в човека. Чистото и истинското, без примеси, възприятие в човека. А чистото възприятие твори в човека все повече душа. Степени. Все повече висша душа. А истинското възприятие, което идва след чистото възприятие, то е по-висока степен, то твори в човека все повече дух. Това е разликата между чисто възприятие и истинско възприятие. Това означава, че чистото възприятие е подготовка за истинско възприятие. Все повече дух, т.е. все повече неизразимото. Без чисто намерение ти нямаш път към себе си. Ти нямаш път към себе познание, според толтеките. Значи, без чисто намерение ти нямаш път към себе си и към себе познание. Велико е намерението, наречено любов към истината. От това намерение зависи доколко твоето съзнание ще се разширява. И къде ще спре? Без чисто намерение, каквото и да правиш, развитието е привидно. Може да си въобразяваш, че работиш върху себе си, четеш книги, че даже правиш много практики, дето учителя казват за двама йоги. 15 години в една пещера, обаче накрая разбрали, че от йога няма полза, защото никакви резултати. Те не познавали своето намерение, те имали желания. От тайната на намерението се предопределят големи промени. Защо? Защото намерението е ключ, който привлича сили, които са скрити в еекатъл, т.е. в духа. Намерението е висша тайна на живота и тази тайна е скрита вътре в човека. Човека трябва да я открие. Намерението, например, може да изпълни разумното желание и да направи така, че то да се избъдне, но то си остава по-дълбоко от разумното желание. Намерението е сила, която променя съдбата. Няма значение каква е твоята карма. Ако твоето намерение е Бог, Орела, кармата се променя. Според толтеките това означава, че намерението е тайна опора. Той изпълнява разумното желание, но, както казах, то винаги остава по-дълбоко от него. Още, намерението е висша причина, а след него идват и се подреждат последствията. След него се подреждат Послед... Тази причина видоизменя последствията. Когато се установиш твърдо в своите намерения, твърдо и осъзнато, ти определяш пътят си. Значи не кармата, не държавата, не окръжаваща среда и така нататък. Ти определяш пътят си. Ти определяш събитията си. Какви неща се случват в твоя живот? Ти определяш даже своите реакции, реакциите си в живота. Това означава, че твоята съдба не се намира в някакви звезди или в някакви условия. Толтеките не признават зодиака. Те го наричат звездна скала, която трябва да бъде прескочена не признават нито хубавите качества на зодиака, нито лошите. Просто скала, която трябва да бъде пробита и прескочена. Това означава, че твоята съдба не е в някакви звезди, в някакви условия или в окръжаваща среда, а в твоя избор, в избора на твоето намерение. В намерението е скрита сила, която влияе глобално на твоите жизнени отношения, на всякакви нива. Значи скрита сила, която влияе глобално на твоите жизнени отношения. Дори може да си имал в предните прераждания стотици убийства. Имаш ли правилно намерение в този живот и е изцяло Бога всички тези убийства отпадат, те не могат да те гонят ти ще ги изкупиш по друг начин, кармата ти ще се преобрази. След време или ще спасяваш души, или ще им помагаш. Има много начини, но така или иначе ще може да им помагаш и в другия свят. Защо? Защото ще ти бъде даден метод. Метод, който иначе е скрит в шестото тяло. Така. От намерението зависи какви висши същества ще дойдат при тебе. Покровители. Т.е. какви същества ще привлечеш към себе си? Който не разбира тайната на намерението, остава в съдбата си. А който остава в съдбата си, той не намира изход. Той не намира изход. Намерението е велик дар на орела, който е скрит, пак казвам, вътре в човека.